הלו. הלו. מה שלומך, ליאור? ברוך השם, רותי, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. שמעתי ששלומית עדכנה אותך. כן. נו. האמת, זה היה מזל, אני אגיד לך מה, אני זוכרת בדיוק שדיברנו ששלומית נפתה, שכנעתי להיכנס לתוכנית הזאת, לקורס הזה שלך. ולא כל כך רציתי, ו... התמהמתי אם כן או לא, ואז בסוף אמרתי, טוב בסדר, אני זוכרת שנרשמתי <coughs> ואתה אמרת לי, תעשי תשלומים <coughs> ומקסימום אחר כך בהלך ישלם לך את הקורס ואז אמרתי לך, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אמרתי לך איזה בעלי, אין, אין, אין אפילו שלוש שקלים להיות תל אביבוס, אתה רוצה הזה? אז אמרת לי, זה לא בהלך, בהלך יהיה משהו כזה אבל אני לא אשכח איך שעברת את זה וזה ממש ממש ממש נכון כאילו, הוא באמת צדיק, הוא באמת בחור טוב, הוא באמת לא כמו כל האחרים שפוגשתי, אני ממש הייתי בסוף ייעוש, אני ממש הייתי במצב שאני לא, לא כבר לא חשבתי שזה יקרה. כן. ו... וזה הפתיע אותי, הייתי גם מושתת בעצמי. ברוך השם. את יודעת, כן. אני... <laughs> טוב, קודם כל, מזל טוב, מזל טוב. נהיה בניין עדי עד, שיהיו לכם חיים מאושרים ביחד, שתהיה לכם זוגיות טובה, זוגיות מוצלחת. ו... אם, את, אם את זוכרת, ב... ממש בשיעור הראשון בתוכנית, אולי לא הראשון, אולי זה השני או השלישי, אבל אני רגע שאנחנו מתחילים לדבר על ה... אני חושב אפילו בהקדמה, אם אני לא טועה, אני מדבר על זה שבאמת הכל תלוי מבורא עולם. ולכן, בגלל שזה ככה, כן, כשאנחנו מדברים שם על החשיבה החיובית ועל הידיעה ועל הוודאות שזה הולך לקרות, אז כן. באמת, זה לא בגלל א', ב', או ג', זאת אומרת, אנחנו כמובן עושים עבודה ורוצים לדייק את, את ה... כן, למצוא את הנקודות הטועיות שלנו, הטועות שלנו, ולהביא תיקון, אבל באמת, באמת, באמת, באמת ברגע שאדם... באמת נכנס מתוך הכרה שהוא רוצה להתייגע, רוצה, רוצה להתאמת, רוצה להשתנות, הקדוש ברוך הוא רואה את זה, וזה קרה לי, את, ברוך השם, את לא יודעת. אני יודעת, ש... יש לך עוד אחת מאצלנו, אני יודעת מזאת, כן. מאיטל. <laughs> <laughs> כן, אז... <laughs> אני יודעת, היא גם התחילה את הקורס איתנו ביחד במחזור שלי ושל שלורית, אני חושבת, אם לא טועה, ופתאום uh, שמעתי גם, לפי שבועיים לפניי, פתאום... Uh, הודיעה שהיא גם כן, היא התאמצה והיא מתחתנת, והיינו בהלם כזה, כאילו, איזה קטע. אבל זה מדהים, זה מדהים, יויור, אני לא יודעת, אתה כותב לאנשים ולכולם, אני ממש רוצה כאילו להגיד לך, להעביר להם מסר, באמת, תמיד חשבתי שאני לא בסדר, באמת, ותמיד גם פסלו על דברים, זה היה זה, אני חושבת שדיברתי איתך על זה בהתחלה, בהתחלה, לפני שרשמתי לקורס. כאילו, כמה דברים יכולים להשתנות? פוסלים אותי על הדיבור שלי, פוסלים אותי על המראה, לא על המראה, על הכיסוי ראשי שיש לי, כי אני גרושה. פוסלים אותי על זה שאני מלומדת, על זה שאני עובדת, וכאילו, מזה שאני נגיד דעתנית, אני נראית כאילו שאני, ש... כאילו אני שולטת, כאילו בחורה, אתה שאני אשלוט עליהם וכאלה. אז אמרתי, מה אני יכולה לשנות מזה? זה אני, זה טבע האדם, זה הכל. תמיד אומרים לי... כשיבוא האחד לא אכפת לו מכלום, לא אכפת לו כלום, ולא האמנתי לאף אחד, כי זה באמת כבר שבע שנים שאני ככה. ובאמת, באמת, הפגישות האלה כשהן הוא לא, לא, לא, לא תשאל אותי כלום. לא האמנתי שיש מישהו שיכול לקבל ולהכין את כל הדברים האלה, כאילו. כי תמיד חשבתי שאני לא בסדר. וזה ממש ממש נכון. <אז> שכשיבוא האדם הנכון הוא באמת מקבל את הכל כך, איך שעד ככה. זה נכון, אבל אני חושב שהבן שה... אדם הנכון מגיע לא סתם, לא כשהוא בא, הוא בא. זאת אומרת, הוא הגיע כי את נכנסת לאיזה מקום של ביטחון, של... של מנוחה, של ידיעה, הנה אני נכנסת, אני עושה תהליך, אני, עושה, אני נכנסתי למשהו... מהותי, <מחית> ועצם זה שבאמת, אולי אפילו מה שאמרת בהתחלה, כן, ההדהוד הזה שהדהד לך, כן, שבעלך יהיה צדיק, נכניס לך בתודעה משהו כזה שהוא, שהוא בעצם משך את, ה, כן, משך את זה. זהו, באמת שיהיה המון המון המון בהצלחה, כמובן שאני, <מחית> מוזמנים, אני מאוד מעודד, כן, תראי. תמשיכי לראות את ההדרכות, כי ההדרכות האלה הן חשובות. כן, כן, בטח, אני ממשיכה אותן, זה פתוח לי, אני גם מקבלת ממך כל הזמן הודעה במה שנפתח לי שיעור חדש ואני שומעת, למרות שאני כבר אחרי, אבל לא, זה, זה מאוד עוזר, זה, זה מאוד אה, מעשיר, זה בסדר גמור, זה מדבר גם על עבודיות בכלל, <אז> על איך להסתכל על הצד זה מאוד מאוד חשוב. <אז> נכון, זה מאוד מאוד חשוב, כל הנושא, באמת, התקשורת שלימדנו בשידוכים, בעצם זו אותה. טכניקת תקשורת שצריך לנהל אותה אחר כך בחי נישואין ואדרבה ואדרבה. אז <okoivamente> באמת מאוד מאוד חשוב גם שתבוא על ה... את יכולה פשוט, מבחינתי, אין לי בעיה, תפתחי גם לחתנך, שאם הוא ירצה גם לראות. השיעורים היו פתוחים גם אחרי שניגמרי? כן, הם תמיד נשארים אצלך, את יכולה לראות את זה ולעבור על זה, ובעיקר מאוד חשוב, יש לכם שם את הקורס בונוס, התדר הזוגי, מאוד מאוד כדאי לעבור עליו. זהו, בעזרת השם. תודה רבה, ליאור, תודה. בשמחה, מזלת ומזלת, הכל טוב. תודה, תודה,